Шантарам, розділ 9. Я втік із в'язниці посеред білого дня. О першій пополудні переліз через мур у найвищому місці поміж двома кулеметними вежами. Ми діяли відповідно до ретельно розробленого плану, але вдався він тому, що був зухвалий. Цілковитий успіх був нашою програмою мінімум. Взявшись до втілення того плану, ми спалили по собі мости, а якби попалися, то наглядачі просто убили б нас. Нас було двоє. Товаришем моїм був 25-річний хлопець з широкою і неприборканою натурою. Його засудили на довічне ув'язнення за вбивство. Ми намагалися схилити до втечі ще кількох в'язнів. Усім їм дали по 10-15 років за злочини і за насильства. Але всі вони відмовилися брати участь у нашій авантюрі, і я їх не звинувачу за це. Ми з приятелем були молоді, відбували перший термін, і хоч він був обох великий, за нами не тягнулося кримінального сліду. Наша втеча була з розряду тих учинків, що їх називають героїчними, якщо вони успішні, а якщо провалюються – божевіллям та й годі. Нам потоланило, що в цей час проводився капітальний ремонт двоповерхової будівлі біля головних воріт, де базувалася внутрішня охорона і проводилися допити. Ми працювали на прибиранні будівельного сміття у дворі. Всі зміни охоронців, що чергували на цій ділянці, бачили нас щодня і добре знали. Коли в день утечі ми з'явилися на своєму робочому місці, вони, як завжди, постежили за нами якийсь час, а потім дали нам спокій. Будинок був порожній. Робітники пішли на обід. На декілька секунд охоронців охопило якесь затьмарення. Ми настільки набридли йому, що вони нас увічі не бачили. Вирізавши дірку в дротяній огорожі будівельного майданчика, ми виламали двері порожнього будинку і піднялися на другий поверх. У стелі на горішньому поверсі був люк. Ставши на плечі свого товариша, я вибив покришку люка і вибрався на горище. Під одягом у мене був обмотаний навколо пояса довгий шматок дроту. Прив'язавши один кінець до балки під дахом, я спустив другого кінця у люк. За допомогою цього дроту мій напарник піднявся на горище услід за мною. Над нами нависав дах. Ми поділилися у найдальший кут горища, де будівля поєднувалася із зовнішньою стіною в'язниці. Я вирішив, що дірку в даху треба вирізати в жолобі поміж двома балками, сподіваючись, що так вона не буде помітна з кулеметних веж. Використовуючи запальничку як ліхтарик, ми почали довбати подвійне дерев'яне покриття, за яким ішла бляха. З інструментів у нас були тільки велика викрутка, стамески і ножиці по металу. Хвилин п'ятнадцять ми крабли дерево, Різали його і рубали, аж прорубали дірку за більшки з людське око. Посвітивши запальничку, ми розгледіли бляшку, що поблискувала в глибині отвору. Дерево було грубе і дуже тверде. З цими інструментами ми промородилися б декілька годин, щоб прорубати дірку, якою можна було б вилізти. У нас не було в запасі кількох годин. Ми мали хвилин з 30 або трохи більше, поки охоронці не почнуть обходити територію. За цей час нам треба було пробитися крізь дерев'яне покриття, потім крізь бляху, потім вилізти на дах і, перекинувши через стіну дріт, спуститися по ньому на волю. Тут на горищі ми були як у пасті. Будь-якої хвилини охоронці могли помітити пошкоджену огорожу, зламані двері і вибитий люк, а на горищі і нас познаходили б. Треба повернутися назад, прошепотів мій товариш. Треба повернутися і вдати, що ми нікуди не відлучалися. Ми не можемо повернутися. Відповів я рівним голосом, хоча у мене в голові теж промайнула ця думка. Вони побачать залишені нами сліди, крім нас на цю територію нікого не пускають. Якщо ми повернемося, то щелина нам забезпечена як мінімум на рік. Щілиною ми назвали карцер. В'язнів там били, тільки-но у охоронців з'являлося таке бажання. А за спробу втечі через дах їхньої власної штаб-квартири, вони били б нас з особливою жорстокістю. То що ж вбіся нам робити? Заволав мій товариш гучним шепотом. Під струмками стікав з його лиця. Є два варіанти, сказав я. Які? По-перше, ми можемо скористатися драбиною на першому поверсі. Якщо ми розіб'ємо ланцюга, приставимо її до стіни і прив'яжемо згори дріт, то, перекинувши дріт через стіну, можемо спуститися по ньому на той бік. Але ж нас побачать. вигукнув він. Так, і пристрелять на місці. Не обов'язково. А нехай йому. Це ж відкрите місце. Поясни, як ти сподіваєшся врятуватися. Гадаю, як одного з нас уб'ють, то другому може пощастить втекти. Отже, тут шанси 50 на 50. Помовчавши, ми зважили всі за і проти. Це не варіант, а чисто самогубство, випалив мій товариш. Згоден. Ну, а другий який? На першому поверсі валяється циркулярна пилка. Так, я бачив. Нею можна вирізати дірку в дереві, а бляху прорізати ножицями. «Але ж це буде чутно!» – хрипко прошепотів він. «Під час роботи я чую навіть, як вони говорять по телефону. Коли ми включимо тут пилку, буде такий грім, ніби вертоліт на дах. Так, але вони можуть подумати, що це будівельники працюють. Вони ж знають, що їх тут немає. В охоронців саме зараз переміна. Заступлять нові. Це, звісно, великий ризик, але, здається, вони, почувши шум, все ж таки вирішать, що це робітники». Тут вже декілька тижнів вищать всякі свердла, пилки і відбійні молотки. Їм і на думку не спаде, що в'язні можуть настільки знахабніти, що різатимуть дах пилкою. Принаймні, зараз нічого кращого я не можу вигадати. «Не хочу бути дуже прискіпливим, але в цій будівлі немає електрики», – пробурчав він. «Її вимкнули на час ремонту. Єдина підключена розетка на стіні з боку двору. Довжини дроту вистачить, але розетка на зовнішній стіні. Я знаю». Одному з нас доведеться спуститися, вийти крізь двері, які ми виламали, і увімкнути дріт в розетку. Більше нічого не залишається. І хто ж із нас таке одне? Я. І я підійшов до люка. Ноги від страху і напруги аж заклякли. Я спустився униз, а потім подався сходами на перший поверх. Біля вхідних дверей я побачив пилку. Прив'язавши до її ручки кінець дроту, я вибіг на другий поверх до люка, і мій напарник затягнув її на горище. Після цього я знов спустився з дротом униз. Притиснувшись до стіни коло вхідних дверей, я завмер, аж дочекавшись пропливу адреналіну, вибіг у двір. Охоронці, озброєні пістолетами, були від мене метрів за двадцять. Якби хоч один з них стояв лицем до мене, все так і скінчилося б. Але вони дивилися куди завгодно, тільки не на мене. Увіткнувши дріт в розетку, я прокрався назад, вибіг рачки по сходах і піднявся на горище. Мій друг у темному кутку черконув запальничкою. Він уже приєднав дріт до пилки. Узявши запальничку, я присвітив йому. Пилка заравіла, мов реактивний двигун на стартовій смузі аеродрому. Приятель подивився на мене, усміхаючись по самі вуха. В очах його танцювало полум'я запальнички. Зробивши чотири надрізи і мало не оглушивши мене при цьому, він пропиляв діру, крізь яку видно було бляшану покрівлю. Наступила тиша. Ми чекали. У вухах ще звучало ревиську двигуна, в грудях скаженого каже серце. На посту біля воріт пролунав телефонний дзвінок, і ми вирішили, що це кінець. Один з охоронців підійшов до телефону і почав розмовляти. Він сміявся і жартував. Все було гаразд. Я пробив викруткою дірку в бляшаній покрівлі, і увічі нам ударило сонце. Я розширив дірку і прорізав ножицями отвір з трьох боків. Ми відігнули бляху, я висунув голову і переконався, що отвір розташований на дні жолоба. Лежачи в цьому жолобі, ми не бачитимемо охоронців на вежі. Значить, і вони не побачать нас. Але залишалося ще одне. Дріт потрібен був нам, щоб спуститися по стіні на двір, а кінець його стирчав у розетці. Один з нас повинен був знову вийти в двір. Подивившись на свого товариша, я зрозумів, що йти доведеться мені. Я знову почекав біля дверей притиснувшись до стіни і збираючи всю свою болю в кулак. Дихати було важко, перед очима все пливло. Мене почало нудити. Серце билося в грудях, мов птах у пасті. Врешті я зрозумів, що не зможу вийти. І розум, і несвідомий страх все кричало мені. «Не роби цього!» Я не міг. Залишалося тільки перерізати дріт. Я витягнув стамеску з кишені комбіназона. Вона була дуже гостра. Навіть наші спроби продовбати діру не затопили її. Поставивши вістря на дріт в тому місці, де він ішов у землю, я вже звів руку, щоб ударити по держаку, аж мені спало на думку, що в такий спосіб я розімкну ланцюг, і це, можливо, приведе в дію сигнал тривоги. Але інших варіантів не було. Я просто фізично не міг вийти у двір. Я силою ударив по стамесці. Вона перерубала дріт і врізалася в дерев'яну підлогу. Я не почув ні сигналу тривоги, ні галасу охорони. Знову обійшлося. Схопивши вільний кінець з дроту, я поліз на горище. Ми прив'язали дріт до товстої балки. Потім мій товариш почав вилазити на дах. Протиснувшись наполовину, він застряг. Почав був сіпатися і молотити ногами, але це не допомагало. На горище знову запанувала пітьма. Його тіло наглухо затупило отвір. Понишпоривши поміж кроквами, я знайшов запальничку. Я запалив її і побачив, що його затримав товстий шкіряний кисет для тютюну. Я звелів йому не сіпатися і прорізав стамескою дірку в задній кишені його комбінезона, де лежав кисет. Тютюн посипався з кисета мені на руки, і мій приятель виліз на дах. Услід за ним вибрався і я. Звиваючись, мов черв'яки, ми проповзли жолобом до зубчатої тюремної стіни і, ставши навколішки, подивилися униз. Вартові на вежі могли нас побачити, але вони не дивилися в наш бік. Людська психологія перетворювала цю ділянку на сліпу пляму. Охоронці не звертали на неї уваги, тому що й уявити собі не могли, що хтось із в'язнів поліза посеред білого дня через передню стіну. Перегнувшись на той бік, ми побачили біля воріт низку машин. Це були постачальники харчів, що чекали своєї черги. Кожну машину ретельно обшукували і навіть оглядали за допомогою ліхтариків, тому черга просувалася поволі. Ми знову сховалися в жолобі. Їх чортів тиск! Зітхнув я. «Все одно треба перелазити», – заявив товариш. «Ні, слід почекати. До біса очікування. Перекидаємо дріт і спускаємося». «Ні», – прошепотів я. «Там дуже багато людей». «Ну і що?» «Комусь обов'язково захочеться виступити в героїчній ролі охоронця громадського порядку. Біс із ним нехай виступає. Ми заткнемо йому пельку. Їх там дуже багато. Біс із ними всіма. Ми стрибнемо на них зверху, і вони навіть не зрозуміють, що це на них навалилося». «Ні», – сказав я твердо, – «треба дочекатися, поки там нікого не буде». І ми почали чекати. Ми чекали цілу вічність, 25 хвилин. Я кілька разів підповзав до стіни, щоб зазирнути через неї, аж ось побачив, що вулиця порожня. Я подав сигнал своєму товаришеві. Він вмить переліз через стіну. Я подивився у слід, щоб побачити, як він спускається, але він уже тікав сусіднім провулком. А я був ще у в'язниці. Я переліз парапет і вхопився за дрота. Упираючись ногами в стіну, я глянув на кулеметну вежу, що була ліворуч від мене. Охоронець розмовляв з кимось по телефону, жестоколюючи вільною рукою. На плечі у нього висів автомат. Я подивився праворуч. Там та ж сама картина. Охоронець з автоматом базікає по телефону. Він усміхався і не виявляв неспокою. Я був людиною-невидимкою. Стояв на стіні найбільшої в'язниці, і мене віч ніхто не бачив. Відштовхнувшись ногами, я почав спускатися. Долоні мої спітніли, дріт вислизнув з рук, і я почав падати. Стіна була дуже висока, і я убився б. Я зробив відчайдушну спробу вхопитися за дріт, і це мені вдалося. З карколомною швидкістю я ковзнув униз, і долоні наче вогнем обпалило. Шкіра на них умить злізла. Павши на землю, я підвівся і, похитуючись, перетнув вулицю. Я був вільний. Я кинув останній погляд на в'язницю. Дріт, як і раніше, звисав зі стіни. Охоронці, як і раніше, розмовляли по телефону. Повз мене проїхав автомобіль. Водій барабанив пальцями по керму в такт якийсь мелодії. Я одвернувся і попрямував до нового життя. Коли я був грабіжником, люди боялися мене. За це я був приречений на вічний страх. Спершу за тієї пори, коли грабував, потім у в'язниці, а тепер і на волі. Надто ж гостро це відчувалося ночами. Мені здавалося, що якийсь тромб страху закупорив мої судини і дихані шляхи. Жах, якого зазнали мої жертви, став нескінченним маренням, що переслідували мене самотньою нічною порою, тож я часто блукав сплячим бомбеєм. Я змушував себе не обертатися, щоб не побачити дроту, що звисає із стіни, і кулеметних веж, яких там не було. Ночами на вулицях було тихо. Опівночі поліція запроваджувала своєрідну комендантську годину. О пів на дванадцяту на центральній вулиці виїжджав цілий рій патрульних машин. Поліціянти примушували господарів усіх ресторанів, барів і крамниць замикати свої заклади і розгонити навіть гандлярів, що торгували цигарками і паном, не кажучи вже про жебраків, наркоманів і повій, які не встигли поховатися в нори. Вітрини крамниць затуляли сталевими віконницями, ядки на ринках і базарах укривали білим коленкором. У місті панувала тиша і порожнеча. Вночі Бомбей ставав супокійним, пригарним і страшним, наче дім населений привидами. Після півночі до 2 чи 3 години йшли облави. гурти поліціянтів у цивільному патрулювали вулиці, шукаючи злочинців, наркоманів, підозрілих перехожих, бездомних і безробітних. Бездомним був кожен другий Бомбей, і майже всі вони жили, їли і спали надвоє. Скрізь можна було натрапити на сплячих людей, що ховалися від нічної прохолоди під тонкими ковдрами. На тортугарах і в під'їздах ночували якісь волоцюги. Сім'ї і цілі юрби втікачів що шукали порятунку в мегаполісі від засухи, повені чи голоду. Закон забороняв спати на вулицях міста. Поліціянти, звісно, стежили за дотриманням цього закону, але застосовували дисциплінарні санкції дуже вибірково. Зокрема, санкції не розповсюджувалися на святих людей садгу і на прихильників інших релігій. Людей похилого віку, хворих і калік часом ганяли з місця на місце, але не заарештовували. З божевільними, різноманітними ексцентричними особами і мандрівними акторами, музикантами, акробатами, фокусниками і приборкувачами змій обходилися часом досить грубо, але потім давали їм спокій. Родини, особливо з маленькими дітьми, зазвичай попереджували, щоб вони не затримувалися в цьому місці довше, ніж на декілька днів. Якщо людина могла пред'явити документ, який засвідчує, що вона десь працює, або хоч повідомити адресу свого працедавця, її відпускали. При цьому пристойно одягненим людям, які могли довести, що вони мають якусь освіту, вдавалося зазвичай уникнути арешту навіть в тому разі, якщо вони ніде не працювали, і, зрозуміло, міг ні про що не турбуватися той, хто міг дати хабара. Таким чином, до групи посиленого ризику потрапляли перш за все самотні молоді люди. Безхатчинки, безробітні, неосвічені й біднота. Щоночі по всьому місту заарештовували безліч хлопців, які не могли відкупитися або переконати поліціянтів у своїй благонадійності. Іноді їх затримували через те, що вони підходили за своїми зовнішніми даними до опису розшукуваних злочинців. Іноді у них виявляли наркотики або крадені речі. Деякі були добре відомі поліції і їх брали про всяк випадок. У міста не було коштів, щоб напастися кайданків на всіх злочинців. Та якби вони і знайшлися, то поліціянти навряд чи тягли б із собою таку кількість заліза. Вони брали з собою грубий шпагат з конопляного чи кокосового волокна, яким прив'язували заарештованих один до одного. Ця тонка линва правила за надійний заміник кайданків, оскільки напівголодні люди були здебільшого надто кволі, щоб зважитися на втечу. Коли набирався ланцюжок з 15-20 чоловіків, їх відводили до дільниці і замикали в камерах. Поліціанти в Бомбеї виявилися справедливішими, ніж я очікував, і відзначалися неабиякою мужністю. Вони були озброєні лише тонкими бамбуковими палицями, так званими «латі». Ніяких важких палець, газових або інших пістолетів у них не було. Мобільними телефонами вони теж не були забезпечені і не могли викликати підмогу. Транспортних засобів для патрульної служби не передбачалося, і поліціянти здійснювали багатокілометрові мандрівки-пішки. І хоч їм доводилося орудувати своїм латі досить часто, випадків жорстокого побиття громадян було значно менше, ніж у тому сучасному місті Західного світу, де виріс я. Ночами я завжди гуляв сам. Мої багаті друзі боялися бідняків. Бідні друзі боялися поліцейських. Іноземці боялися всіх і ховалися в готелях. Вулиці належали мені. Під час однієї з цих нічних прогулянок, місяців за три після пожежі, я забрів на набережну Марендрайв. Широкий тротуар, що тягнувся уздовж парапету, був порожній і чистий. Руху на набережній не було, хіба що кожні 15-20 хвилин поволі проїздила машина. Майже всі вікна за проспектом були темні. Різкі пориви холодного вітру приносили з моря чисте солоне повітря. Навколо стояла тиша. Море шуміло дужче, ніж місто. Моїх друзів із нетрищ турбувало, що я гуляю ночами. «Не ходи вночі», – казали вони. «Вночі в Бомбеї небезпечно». Але я не боявся міста. На його вулицях я почувався в безпеці. Хоч яке покалічене було моє життя, місто вбирало його в себе, наче воно одвіку йому належало разом з мільйонами інших життів. А справа, якою я займався, ще більше пов'язувала мене з навколишнім світом. Роль медика цілком поглинула мене, Діставши книги з діагностики, я читав їх при світлі лампи в своїй хатині. Я назбирав скромний запас ліків, мази і перев'язувального матеріалу, купуючи все це в аптеках на кошти, зароблені під час нелегальних операцій з туристами. Тож, навіть зібравши пристойну суму, що дозволяла мені розлучитися з нетрищами, я й далі там залишався. Мешкав у тісній халупі, хоч міг переїхати в квартиру з усіма зручностями. Я дозволив тягнути себе у вир боротьби за існування, яку провадили 25 тисяч душ, що жили поряд зі мною. Я пов'язав своє життя з Прабакером, Джоніс Гаром і Казимом Алі Гусейном. І хоча я намагався не думати про Карло, моя любов наполегливо упувалася кіхтями в моє серце. Я шепотів її ім'я, коли був сам. Сидячи на парапеті, я відчував, як прохолодний морський бриз омиває моє лице, наче вода щеліться з глека. Тишу порушував тільки мій подих і шум прибою. Хвилі билися обнабережну, пінилися і злітали вгору, намагаючись дотягнутися до мене. «Віддайся їм, віддайся, один стрибок, і ти помреш. Це так просто», – казав мені якийсь голос, і то був голос мого сорому, який гамував у мені почуття самоповаги. Люди, що носять в душі сором, знають цей голос. «Ти зрадив усіх, ти не маєш права жити. Без тебе світ стане кращим». Море внизу плескалося і билося об берег. Всього один стрибок. Я уявив собі, як я падаю, як моє тіло вдаряється об каміння і провалюється в холодну глибочинь. Так просто. Чиясь рука лягла мені на плече. Я обернувся, здригнувшись від насподіванки. Позаду мене стояв гінкий, кремезний чоловік. Адже ви містер Лін, так? Не знаю, чи пам'ятаєте ви мене. Мене звуть Абдулла. Ми зустрічалися в клубі стоячих ченців. Ну, звісно, я пам'ятаю вас, пробурмотів я. Ви врятували нам життя. Ви зникли тоді так раптово, що я не встиг до ладу подякувати вам. Він усміхнувся і, відпустивши моє плече, прочесав пальцями густу чорну чуприну. До чого ці подяки? Адже ви зробили б те саме для мене в своїй країні, хіба ні? Ходімо, там хочуть побалакати з вами. Він показав на машину, що стояла метрів за десять від нас. Я не чув, як вона під'їхала, хоча мотор і далі гукотів. У машині було двоє. Водій і ще хтось на задньому сидінні. Абдулла відчинив задні дверцята. Я зазирнув усередину і побачив чоловіка років сімдесяти. У нього було розумне обличчя з довгим, тонким носом і високими вилицями. В бурштинових очах світилася доброзичлива усмішка і ще щось невловне, чи то жорстокість, чи то любов. «Містер Лін?» – запитав він. Голос був низький, у ньому відчувалася непохитна авторитетність. «Дуже радий познайомитися з вами. Дуже радий. Я чув про вас чимало хорошого. Завжди приємно почути щось гарне про людей, нато ж про чужинців, гостей Бомбея. Можливо, ви теж чули про мене? Мене звуть Абдель Хадерхан. Ще пак, подумав я собі. У Бомбеї не було людини, котра не знала б цього імені. Про Абделя Хадерхана говорили на базарах, нічних клубах і в нетрщах. Багаті захоплювалися ним і боялися його». Бідні поважали його і розповідали про нього легенди. Він проводив знамениті бесіди з питань теології й етики у дворі-мечеті Набіла в Донгрі, куди сходилися вчені та богослови всіх конфесій. Він дружив з художниками і артистами, бізнесменами і політиками. І він був одним з ватажків бомбайської мафії. Одним з тих, хто заснував систему місцевих рад, що ділила весь Бомбай на райони, в кожному з яких керувала своя рада кримінальних баронів. Мені казали, що ця система виправдовує себе і користується популярністю, оскільки відновила порядок і відносний спокій у бомбейському злочинному світі. Це була могутня, небезпечна і видатна людина. Так, сер, відповів я і прикусив язика. Я ненавидів це слово. У тюремному карцері нас били, якщо ми забували додати сер, звертаючись до охоронців. Зрозуміло, я чув ваше ім'я. Люди називають вас Хадербгай. Додавання «бгай» в кінці імені означає «старший брат». Це шанобливе і ласкаве звертання до людини. Коли я вимовив «хедир бгай», старий усміхнувся і поволі кивнув. Водій обернув дзеркало, щоб тримати мене в полі зору. Крім нас на вулиці нікого не було. Чутно було тільки гуркіт двигуна і далекий шум прибою. Я знаю, що ви працюєте медиком у колапських нетрищах. Іноземці дуже рідко виявляють бажання жити там, «До вашого відома вони належать мені. Я володію землею, де стоять ці хатини. І мені було приємно дізнатися, що ви там трудитеся». Я мовчав. Виявляється ті нетрища, ота половина квадратного кілометра, що зветься Джопатпатій, де туляться 25 тисяч душ, його власність. Я жив там уже кілька місяців і неодноразово чув ім'я Хадебгая, але ніхто не називав його господарем. «Як може бути, – думав я, – що одна людина володіла цим селищем і життям усіх його мешканців. Але я... і я не лікар, Хадебгаю. Може, тому ви й лікуєте жителів селища з таким успіхом, містер Еліне. Лікарі з дипломами не горять бажанням працювати в нетрищах. Можна змусити людину не коїти зла, але не можна змусити її чинити добро. Ви згодні? Ми їхали повз вас, коли ви сиділи на парапеті, і мій молодий друг Абдула вас упізнав. Сідайте поряд зі мною. Я вагався. «Будь ласка, не турбуйтесь, я. Сідайте, сідайте. Наш водій теж мій близький друг. Його звуть Назір». Я заліз на заднє сидіння. Абдула зачинив за мною двері і сів поряд з водієм, який знову обернув люстерку, щоб тримати мене під прицілом. «Чилум звелів Хадимгай Абдулі. «Приготуй, чилум». Абдула дістав з кишені люльку і почав змішувати гашиш із тютюном. З тієї суміші він скачав кульку, що називається «Голі». Насадив її на кінець сирника і підпалив іншим сирником. Запах чарасу розбавив пахощі жасмину, що наповнювали салон. Двигун тихо гуркотів. Усі мовчали. За три хвилини Чилум був готовий, і Абдула простягнув його Хадебгаю, щоб той зробив першу затяжку – дум. Видихнувши дим, Хадебгай передав люльку мені. Услід за мною затягнулися Абдула і Назір, і Чилум пішов по другому колу. Після цього Абдула швидко вичистив його і знову заховав у кишеню. «Чало!» – скомандував Хадер. «Поїхали!» Автомобіль поволі рушив з місця. Водій вставив касету в плеєр. З динаміки вполилася надривна мелодія романтичної газелі. Гашиш так сильно подіяв на мене, що весь мозок мій, здавалося, вібрував у такт музиці. Але обличчя моїх попутників були геть байдужі. Ситуація нагадувала сотні таких поїздок в Австралії, на Вій Зеландії, де ми з друзями, накурившись гашишу, так само вмикали музику і каталися по вулицях. В мене було таке відчуття, наче я дорослим повернувся у шкільний двір, де пустував дитиною, тож попри заспокійливу дію наркотику, повністю розслабитися я не міг. Я гадки не мав, куди ми прямуємо і коли повернемося. Їхали ми у бік Тардео, тобто зовсім не туди, де були натрища. Не вперше ставав я жертви дружнього викрадення. Специфічного індійського звичаю. Мої друзі з Нетрищ деколи запрошували мене супроводжувати їх невідомо куди і невідомо з якою метою. Їдьмо, нічого не пояснюючи, казали вони. Хочій, хочій. Кілька разів я намагався відмовитися, але незабаром переконався, що ці незаплановані таємничі поїздки завжди виправдовують себе. Бо найчастіше виявляються цікавими і приємними, а часом і корисними. Коли ми піднялися на пагорб, за яким височила мечеть Хаджі Алі, Абдула вимкнув касетника і запитав Хадер Бгая, чи бажає він, як завжди, зупинитися біля ресторану. Хадер замислено подивився на мене і кивнув водієві. Він двічі постукав кісточками пальців по моїй руці і приклав великий палець до губ. Жест його означав – мовчи, дивися, але нічого не кажи. Ми зупинилися на автомобільній стоянці біля ресторану Хаджі Алі. Хоч о півночі Бомбей поринав у сон, або принаймні вдавав, що спить, подекуди залишалися острівці, де знайкепіло життя. Одним із них і був ресторан біля храму Хаджі Алі. Тут щоночі збиралися сотні людей, щоб перекусити, поговорити або просто купити випивку, цигарки і солодощі. До самого ранку вони під'їжджали на таксі, на автах чи мотоциклах. Сам ресторан був невеликий і завжди переповнений. Більшість відвідувачів вважала за краще їсти в своїх автомобілях або просто неба. Ресторан, вочевидь, порушував усі правила комендантської години, тож поліціянти з найближчої дільниці мали б зачинити його. Проте властивий індійцям прагматизм підказував їм, що у цивілізованих людей у великому сучасному місці навіть ночами повинно бути місце, де вони могли б зустрітися. Власникам подібних закладів дозволялося, зрозуміло, за бакшиш. Працювати цілу ніч, однак ліцензій в них не було, тож деколи їм доводилося гратися в послух. Коли який-небудь інспектор, співробітник муніципалітету або, не дай Боже, міністр збирався проїхати мимо ресторану Хаджі Алі, поліціянтів попереджали про це по телефону. Всі дружно розбігалися, машини роз'їжджалися по навколишніх провулках, ресторан гасив вогні і тимчасово зачинявся. Це нітрохи не бентежило відвідувачів і навіть додавало закладу особливого лоску. Люди чудово розуміли, що за півгодини ресторан відчиниться знову. Вони знали про бакшиш і про дзвінки по телефону. Це всіх влаштовувало, всі були задоволені. Найгірше в корумпованості тутешньої системи управління, сказав одного разу дід'є, те, що вона діє безвідмовно. Старший офіціант, Махараш Трієць, поспішив до нашого автомобіля і шанобливо кивнув, коли водій зробив замовлення. Абдула вийшов з автомобіля і попрямував до встановленого на дворі прилавка, де юрмилися люди. Я спостерігав за ним. Він рухався з Грацією природженого спортсмена. Він був набагато вищий за людей коло прилавка і тримався з підкресленою, хоч і настороженою, упевненістю. Його чорне волосся майже сягало плечей. Одяг був непоказний. Біла шовкова сорочка, чорні штани і м'які чорні туфлі. Але сидів той одяг на його кремезній фігурі ідеально. Йому було, мабуть, років 28. Коли він обернувся в наш бік, я звернув увагу на його вродливе обличчя і спокійний, твердий погляд. Продавці за прилавком і відвідувачі впізнали Абдулу і почали розмовляти з ним, поки він купував цигарки і пан. Навколо нього творився невеликий натовп. Кожен намагався доторкнутися до нього. Здавалося, всі хочуть домогтися його прихильності, чи, будай, звернути на себе його увагу. Але відчувалася в них і якась невпевненість. Наче попри всі жарти і усмішки, вони ставилися до нього з певною недовірою і настороженістю. І, звісно ж, вони його боялися. Повернувся офіціант з тацію. Він затримався біля відчиненого вікна, благально дивлячись на хадербгая. Було ясно, що він хоче про щось поговорити. «Рамешу, як це має твій батько?» – запитав Хадер. «Він здоровий?» «Та, Бхай, він здоровий», – відказав офіціант на хінді. «Але у мене є одна проблема». Він нервово посмикав себе за кінчик вуса. Спохмурнівши, хадебгай глянув на його схвильоване обличчя. «Що за проблема, Рамешу?» «Проблема з моїм домовласником, Гай. Мені, на моїй сім'ї загрожує виселення. Ми вже й так почали платити йому удвічі більше, але йому все мало, і він нахваляється виселити нас». Хадер кивнув. Підбадьорений його мовчанням, Рамеш почав швидко говорити на хінді. І він хоче виселити не тільки нашу сім'ю, Бгай, а всі, хто живе в цьому будинку. Ми намагалися умовити його. Робили йому дуже вигідні пропозиції, але він не бажає нічого слухати. Від його оруду є декілька гунда. І ці гангстери погрожували нам. І навіть побули кількох чоловіків. Вони побили мого батька. Мені соромно, Бгай, що я не убив на місці цього домовласника, але я знаю, що моїй сім'ї і нашим сусідям буде після цього тільки гірше. Я пропонував своєму шанобливому батькові поговорити з вами, щоб ви захистили нас, але він дуже гордий. Ви його знаєте, і він любить вас, Бгай. Він не хоче турбувати вас своїми проханнями. Він буде дуже сердити, якщо дізнається, що я звернувся до вас. Але коли я побачу вас сьогодні, мій пане Хадербгаю, я вирішив, що сам Хагван прислав вас сюди. Я я прошу вибачення. Він замовк і проковтнув грудку в горлі. Ми вирішимо твою проблему, Рамо. Поволі мовив Хадербгай. Зменшувально песливе звернення Рамо викликало на обличчя офіціанта широку дитячу усмішку. Зайди до мене завтра у другій годині. Ми обговоримо цю справу докладніше. Ми допоможемо тобі, іншалла. І не варто передавати нашу розмову твоєму батькові, Рамо, поки ми не вирішимо це питання. Здавалося, Рамеш зараз схопить руку Хадера і почне її цілувати, але він тільки вклонився і почав заткувати, бурмочучи слова подяки. Ми взялися до їжі. Абдула і водій замовили фруктовий салат і кокосовий йогурт. Ми з хадербгаєм узяли тільки манговий коктейль. Поки ми попивали цей охолоджений напій, до віконця автомобіля підійшов ще один прохач. Це був поліціянт, що очолював місцеву дільницю. «Велика честь бачити вас тут, Хадерджі!» Мовив він, скорчивши гримасу, яку можна було зрозуміти як улесливу посмішку і як вираз його болю від раптового спазму в шлунку. Він говорив на хінді з сильним акцентом незрозумілого походження. Запитавши Хадербгая про здоров'я його сім'ї, він перейшов до справи. Абдула поставив свою порожню тарілку на сидіння, узяв якийсь згорток в газетному папері і передав його Хадеру. Той розгорнув газету, показавши товсту пачку банкнотів по 100 рупій, а потім простягнув її у вікно поліціянтові. Це було зроблено так відкрито і навіть демонстративно, що стало ясно. Він хоче, щоб усі в радіусі ста метрів бачили, що це хабар і що його прийняли. Поліціянт засунув гроші під сорочку і, відвернувшись, двічі сплюнув на щастя. Потім він знову нахилився до вікна і почав щось хутко бурмотіти на гінді. Я розібрав слова тіло, операція і щось подібне до базару злодіїв, але в цілому сенс тієї балачки був мені незрозумілий. Хадер підняв руку, і поліціян замовк. Абдула поглянув на Хадера, потім на мене, і на обличчі його промайнула хлоп'яча усмішка. «Ходімо, містер Еліне, оглянемо мечеть», – сказав він спокійно. Коли ми вилізли з авто, поліціянт голосно пробурчав. «Цей Гора знає хінді?» «Хагване, звільни нас від іноземців!» Ми знайшли місце на набережній, де було не так людно. Мечеть Хаджі-Алі стояла на малесенькому острові, куди можна було перейти по кам'яному перешийку завдовжки 133 кроки. Цілий день, поки не було припливу, тут йшли прочани і туристи. Вночі мечеть здавалася кораблем, що кинув тут якір. Мідні ліхтарі, підвішені на кронштейнах, забарвлювали мармурові стіни в жовте і зелене світло. Закруглені контури мечеті з куполами і арками сльозинками біліли при місяці, наче вітрила таємного судна а мінарети складалися на щогли. Повний місяць, який у нетрищах називають скорботним місяцем, осяє в мечеть своїм гіпнотичним світлом. З моря віяв легенький бриз, але повітря було тепле і вологе. Маленька дівчинка, якій давно слід було б спати, торгувала гірляндами жасмину. Підійшовши до нас, вона вручила одну гірлянду Абдулі. Він поліз в кишеню за грошима, але вона, засміявшись, відмовилася і пішла, наспівуючи пісню з популярного індійського фільму. «Немає кращого свідчення божого промислу, ніж щедрість бідняків», – мовив Абдула. Схоже, він завжди говорив таким тихим і м'яким голосом. «Ви так добре говорите по-англійському», – сказав я, щиро захоплений тим, як гарно він зумів висловити цю нестандартну думку. «Та ні, не дуже. Просто я знав одну жінку, яка навчила мене деяким словам», – відповів він. Я чекав продовження, але він мовчав, дивлячись на море, а потім запитав. «Скажіть, містер Ліне» якби мене не було тоді в кублі стоячих ченців, Що б ви зробили, коли той чоловік кинувся на вас із шаблею? Я боровся б із ним? Гадаю, він обернувся до мене, дивлячись просто в очі. І я раптом відчув, що волосся у мене на голові готове заворушитися від нез'ясованого страху. Гадаю, ви загинули б. Він убив би вас. І ви зараз були б мертві. Ні, він, звісно, був озброєний, але вже не молодий. Я б упорався б з ним. Можливо. Погодився Абдула без усмішки. Можливо, ви впоралися б і з ним, але якби ви зуміли відвести удар і вціліти, то Ашабля могла б ранити або й убити одного з ваших супутників – дівчину чи вашого друга індійця. Мені так здається. Один з вас трьох загинув би. Я мовчав. Несвідомий страх, який я відчував хвилину тому, переріс у виразне відчуття тривоги. Моє серце тривожно калатало. Абдула говорив про те, як він врятував мені життя, але в його тоні звучала погроза. У мені почав закипати гнів. Я напружився, готовий до опору, і пильно подивився йому в очі. Він усміхнувся і поклав руку мені на плече. Почуття небезпеки, що охопило мене, було дуже сильне, але зникло так само швидко, як і постало. Я відразу ж забув про нього на декілька місяців. Обернувшись, я побачив, що поліціянт, уклонившись Хадеру, відходить від авта. Хадербгай так демонстративно дав хабара цьому копові, зауважив я. Авдула засміявся, і я пригадав, що в монастирі він сміявся так само щиро, нехитро і природно. Цей сміх відразу збудив у мені симпатію до нього. Є давня перська приказка. Лев повинен час від часу гарчати, щоб нагадувати коню про його страх. Цей поліціян створює проблеми на своїй ділянці. Люди не поважають його, і це його турбує. Через це він створює ще більші проблеми, а люди поважають його ще менше. Тепер же, побачивши, що йому дали такий бакшиш, Набагато більше, ніж отримують звичайні копи, вони почнуть трохи поважати його. Те, що великий Хадербгай заплатив йому так добре, справило на них враження. А якщо люди поважатимуть цього поліціянта, менше проблем буде для всіх нас. Але все як у приказці. Коп – лише кінь, а Хадербгай – лев. І лев прогорчав. «Ви охоронець Хадербгая?» «Ні-ні», – засміявся він. Пана Абдельхадер не потребує охорони. Але я…» Абдула зупинився, і ми обидва подивилися на сиву людину в скромному автомобілі. «Я готовий віддати за нього життя, якщо ви це маєте на увазі. Задля нього я готовий навіть на більше. Навряд чи людина може зробити для когось більше, ніж віддати за нього життя», сказав я, усміхнувшись із цієї чудернацької фрази і з того, як поважно виголосив її Абдула. «Може», – відповів він, обійнявши мене рукою за плечі, – «людина може зробити для іншого значно більше». «Я бачу, ви затоваришували з нашим Абдулою, містер Еліне», – запитав Хадербгай, коли ми сіли в машину. «Це добре. Ви повинні стати близькими друзями. Ви як два брати». Подивившись один на одного, ми з Абдулою недовірливо розсміялися. Я був блондином, він брюнетом. У мене були сірі очі, а у нього карі. Він був персом, я австралійцем. На перший погляд важко було знайти двох менш схожих людей. Але Хадербгай сприйняв наш сміх з таким щирим подивом, що ми поспішили погамувати його. Автомобіль рушив з місця, попрямувавши до Бандра Роуд. А я подумав про те, що сказав Хадер. Хоч які різні були ми з Абдулою, Хадербгай, напевне, таки мав рацію. Так ми їхали десь із годину, аж на околицях Бандри автомобіль збавив хід і звернув у вузький провулок. «Ходімо, містер Еліне», – сказав Хадербгай. Водій лишився біля автомобіля і, притулившись до капота, розгорнув обгортку пану, якого Абдула купив йому коло ресторану Хаджі Алі. Я подумав, що за весь цей час він не вимовив ні слова і здивувався з того, як уміють зберігати мовчання в цьому галасливому перенаселеному місті. Ми увійшли крізь широку кам'яну арку в довгий коридор і, піднявшись на два сходові прольоти, опинилися в просторому приміщенні, заповненому людьми, димом і гучною музикою. Стіни цієї прямокутної зали були обтянуті шовком і обвішені килимами. У глибині її було невелике підвищення, де на коштовних подушках сиділи чотири музиканти. Уздовж стін були розставлені низькі столики, оточені зручними подушками. З дерев'яної стелі звисали блідно-зелені ліхтарі. Від столика до столика снували офіціянти, розносячи чорний чай у високих склянках. За деякими столиками люди палили кальяни, що наповнювали повітря запахом чарасу. Коли ми увійшли, чимало людей схопилося з місця, вітаючи Хадербгая. Абдулу тут теж добре знали. Декілька чоловіків кивнули йому, помахали рукою або підійшли поговорити. На відміну від відвідувачів Хаджі Алі, тут до нього ставилися приязно, обіймали і надовго затримували його руку в своїй. Один із присутніх був мені знайомий – Шафік Гуса або Шафік Сердитий, котрий орудував усіма пов'єми поблизу матроських казарм. Ще трьох я впізнав з газетних фото – Відомий поет, софійський діяч і болівудська зірка другої величини. Серед тих людей був адміністратор цього приватного клубу. Незенький чоловічок в кашмірському жилеті. На його лисій голові була мережена шапочка хаджі. Це означало, що він здійснив паломництво до Мекки. На лобі виднілася темна пляма, яка з'являється у деяких мусульман в результаті постійного контакту з кам'яною підлогою під час молитов. Адміністратор розпорядився, і офіціанти негайно принесли ще один столик з подушками і встановили його в кутку, звідки було добре видно сцену. Ми сіли за столик, схрестивши ноги. Абдула праворуч від Хадербгая, я ліворуч. Хлопчик в шапочці хаджі, афганських шароварах і жилеті приніс нам миску з рисом, густо приправленим порошковим чилі і таріль з горіхами та сушеними фруктами. Нам наляли чаю і поставили на столику тарілку з пиленим цукром. Я хотів був відмовитися від цукру, але тут утрутився Абдула. Містер Еліне, сміхнувся він. Адже це справжній персицький чай, і його треба пити так, як це роблять в Ірані. Він узяв шматочок цукру, затиснув його між передніми зубами і почав цідити чай крізь цей шматочок. Хадербгай теж пив чай крізь шматочок цукру. Гідно і врочисто, як і все, що він робив. На сцену вийшли три співачки і затягнули пісню на три голоси. Їхній спів був дуже виразний, солодкий і пристрасний. Вони не просто співали, а плакали і ридали, аж мені стало ніякого, неначе вони розкривали свої інтимні відчуття, свою любов і печаль. Виконавши три пісні, співачки сховалися за завісою. Під час виступу публіка сиділа мовчки, а тепер усі загумоніли немов хотіли позбутися чарів. Абдула підвівся і підійшов до гурту афганців за їхнім столиком. «Вам сподобався спів містер Ліне?» – запитав Хадербгай. «Так, дуже. Це просто дивовижно. Я ніколи не чув нічого подібного. У їхньому співі стільки печалі і стільки сили. Якою мовою вони співали? Урду?» «Так. Ви знаєте Урду?» «Ні, я трохи знаю тільки маратхі та хінді. Я здогадався, що це Урду, тому що деякі з моїх сусідів говорять цією мовою. Газелі завжди співають на Урду, а ці співаки найкращі в всьому Бомбеї. «Це любовні пісні?» Усміхнувшись, він нахилився до мене і торкнувся моєї руки. У Бомбеї люди часто торкалися співрозмовника. Мешканці Нетрищ розмовляли так завжди, і мені це подобалося. Так, їх можна назвати любовними піснями. Але це найкращі любовні пісні, тому що в них любов до Бога. Я мовчки кивнув. Ви християнин? Ні, я не вірю в Бога. У Бога не можна вірити або не вірити. Його можна тільки пізнати, та й то лише частково. А вже ж, наше уявлення про нього дуже приблизне. Так, зрозуміло, бог неможливий, і це перший доказ того, що він існує. Хадер уважно дивився на мене. Так, треба бути наготови, подумав я. Мене втягують в один з філософських диспутів, якими славиться Хадер. Це випробування, та ще й непросте. Ви хочете сказати, що щось повинне існувати тому, що воно неможливе? запитав я. Правильно. Але тоді виходить, що не існує того, що можливе? От-от. Розпився він у усмішці. «Я захоплений тим, що ви це розумієте». «Знаєте», – усміхнувся я у відповідь. «Я сказав цю фразу, але це не означає, що я її розумію». «Я поясню. Ніщо не є таким, яким ми це бачимо. Ніщо з того, що ми бачимо, не є таким, яким воно нам уявляється. Все, що здається нам реальним, просто частина ілюзій. Нам здається, що ми бачимо існуючі речі, але їх немає. Ні вас, ні мене». Ні цієї кімнати, нічого. Так, та все ж таки я не розумію, чому можливі речі не можуть існувати. Я скажу по-іншому. Неможливо виміряти сили, що творять цей матеріальний світ. Одна з форм, у яких виявляються ці сили – фотони світла. Для них найдрібніша частинка речовини – цілий усесвіт вільного простору. А весь наш світ – тільки порошинка. Те, що ми називаємо всесвітом, – лише наша ідея і до того ж не дуже вдала. З погляду світла, тобто фотона, наш усесвіт нереальний. Ніщо в ньому не є реальним. Тепер ви розумієте? Не зовсім. Якщо все нереальне, то як ми можемо знати, що нам робити, як нам жити, як не з'їхати з глузду? Ми обманюємо себе, відповів він, і в його очах затанцювали золоті іскорки сміху. От ви забдулою, брати. Я знаю це. Ваші очі брешуть, кажучи вам, що ви не схожі. І ви вірите брехні, тому що так легше. «І тому ми не божеволіємо? «Так. Дозвольте сказати вам, що я бачу у вас свого сина. Я не був одружений і у мене немає дітей. Але в моєму житті був момент, коли я міг одружитися і мати сина. Скільки вам років?» «Тридцять. Я так і знав. Та пора, коли я міг стати батьком, була рівно тридцять років тому. Але якщо я скажу вам, що ви мій син, а я ваш батько, то ви подумаєте, що це неможливо. Ви не повірите цьому». Ви не побачите тієї правди, яку бачу я, яка відразу стала ясна мені, коли ми вперше зустрілися кілька годин тому. Вам краще вірити в те, що ми незнайомці і між нами немає нічого спільного. Але доля... Ви знаєте, що таке доля? На урду її називають космет. Доля може зробити з нами все, що завгодно, окрім двох речей. Вона не може керувати нашою волею і не може брехати. Люди брешуть частіше собі, ніж іншим, а іншим брешуть частіше ніж кажуть правду. Але доля не бреше. Це ви розумієте? Ні, збрехав я. Прошу мене пробачити, але я не можу погодитися, що можна зробити речі реальними, просто повіривши в них. Я такого не говорив, заперечив інтерпляче. Я сказав, що реальність, якою вона постає перед вами і перед більшістю людей, лише ілюзія. За тим, що бачать наші очі, є інша реальність, і її треба відчувати серцем. Іншого шляху немає. Розумієте, ваш погляд на речі збиває спантелику. Це якесь хаотичне бачення. А ви сам не вважаєте його хаотичним? Він знову сміхнувся. Нелегко подивитися на світ з правильного погляду. Але є речі, які ми можемо пізнати і зрозуміти, це неважко. Дозвольте мені продемонструвати це вам. Для того, щоб пізнати істину, досить заплющити очі. І все? Так, все, що потрібно зробити, заплющити очі. Ми можемо, наприклад, пізнати Бога і печаль. Ми можемо пізнати мрії і любов. Але все це нереальне. Тому сенсі, який ми надаємо речам, які існують у світі і здаються реальними. Це не можна зважити, виміряти чи розкласти на елементарні частинки в проскорювачі. І тому все це неможливе. Мій човен почав текти, і я вирішив, що пора вибиратися на берег. Я ніколи не чув про цей нічний клуб. Таких бомбей і багато? десь з п'ять. Відповів він з незворушною терплячістю, погодившись змінити тему розмови. Ви вважаєте це багато? Мені здається, достатньо. Тут не видно жінок, їх не пускають сюди. Їм не заборонено приходити сюди, спохмурні він, але вони самі не хочуть. У них є свої місця, де вони збираються, щоб обговорити свої справи, послухати музику і спів. А чоловіки, у свою чергу, вважають за краще не турбувати їх там. До нас підійшов старий чоловік у костюмі, що називається Курта Пайджама, і складається з простої полотняної сорочки і бахматих штанів. Старий сів коло ніг Хадербгая. Він був худий, згорблений і, звісно ж, бідний. Обличчя його було проране глибокими зморшками. Коротко, але шанобливо кивнувши Хадеру, він почав переміщувати тютюн і гашиш своїми вузлуватими пальцями. За хвилину він простягнув Хадеру величезною чилом, тримаючи напоготові сірники, щоб розпалити його. «Це Омар», – сказав Хадербгай. «Ніхто в Бомбеї не вміє приготувати чилум краще за нього». Омар розплився в беззубій усмішці і дав Хадербгаю прикурити. Потім він передав чилум мені і, простеживши критичним поглядом за тим, як я з ним поводжуся, схвально кивнув. Потім, як ми з Хадером зробили по дві тяги, Омар узяв чилум і так затягнувся, що здавалося його кволі груди ось-ось репнуть. Повернувся Абдула з кришталевою чашею, наповненою скибочками манго, папаї і кавуна. Друге відділення концерту складалося всього з однієї пісні, але тривала вона майже півгодини. Звучала пісня дуже велично. В її основі лежала проста мелодія, яку виконавці прикрашали імпровізованими каденціями. Коли співаки закінчили виступ, публіка знову загомоніла. Абдула нахилився до мене. Поки ми їхали сюди, я повсякчас думав про те, що сказав про нас Хадербгай. «І я теж. У мене були два брати в Ірані, але їх обох убили під час війни з Іраком. Сестра у мене є, а братів не залишилося. Бути єдиним братом – це сумно. Ви згодні?» «Що я міг йому відповісти? Брата, я вважаю, втратив, як і всю сім'ю». «Я подумав, що, можливо, Хадербгай сказав правду. Можливо, ми справді як брати?» «Можливо», – він усміхнувся. «Здається, ви мені подобаєтеся, містер Еліне». Це звучало так урочисто, що я не зміг стриматися від сміху. У такому разі припини називати мене Містер Лін, бо цей вислів мені вухоріже. Давай звертатися один до одного на ти. Добре, я називатиму тебе Лін, брат Лін, а ти називай мене Абдула. Гаразд? Гаразд. І ми назавжди запам'ятаємо ніч, коли ми були на концерті сліпих співаків, тому що в цю ніч ми побраталися. Ти сказав сліпих співаків? Так, ти не знав. Це знамениті сліпі співаки з Нахпура. Їх дуже люблять в Момбеї. Вони з якоїсь спеціальної установи? Установи? Ну так, з якої-небудь школи для сліпих або чого-небудь у цьому роді. Ні, брателіне, раніше вони не були сліпими і могли бачити, як і ми. Але одного разу в селі біля Нахпура сталося засліплення і вони перестали бачити. Що означає «сталося засліплення»? Ну, розумієш, в горах біля їхнього села ховалися повстанці. Почав пояснювати мені Абдула в своїй неквапливі, розсудливій манері. Селянам доводилося надавати їм різну допомогу. У них не було вибору. А потім в село прийшли солдати і засліпили 20 людей для науки селянам з їхніх сіл. Таке іноді трапляється. А співаки навіть не були з цього села. Вони приїхали туди, щоб виступати на святі. Їм не пощастило, їх засліпили разом з іншими жертвами. Всіх їх – 20 чоловіків і жінок. Прив'язали на землі і викололи їм очі гострими бамбуковими палицями. Тепер сліпі співаки співають по всій Індії. Вони стали знамениті і розбагатіли. Співаки знову з'явилися на сцені. Дим знімався аж до стелі, химерними субоями звиваючись у лопатях вентиляторів. У тій залі, обиті зеленим шовком, переповнені музикою і тихим гомоном відвідувачів розпочалася нова фаза мого життя. Тепер я знаю напевно. У житті людини неодноразово бувають моменти, котрі започатковують щось нове. Все залежить від успіху, від твоєї волі і від карми. Таким початком був той день, коли вийшла з берегів річка у Прабакаровому селі, і жінки дали мені ім'я Шантарам. І ще одне я зрозумів. Усе, що я робив до цього концерту сліпих співаків, а може і все моє попереднє життя, були лише підготовки до зустрічі з Абделем Хадриханом. Абдула став моїм братом. Хадербгай. «Став моїм батьком». Спів пропинився, і Хадербгай нахилився до мене. Губи його ворушилися, але я не міг розібрати, що він каже. «Пробачте, я не розчув. Я сказав, що найчастіше істину можна знайти в музиці, а не в філософських трактатах. Але що таке істина?» – запитав я. «Істина в тому, що немає хороших або поганих людей. Добро і зло не в людях, а в їхніх учинках. Люди залишаються просто людьми, а з добром чи злом їх пов'язує те, що вони роблять чи відмовляються робити. Істина в тому, що в одній миті справжньої любові в серці будь-якої людини, немов у квітці лотоса, міститься все життя, його смисл і призначення. Істина в тому, що всі ми, кожен з нас, кожен атом, кожна галактика і кожна частинка матерії рухаємося до Бога. Ці його слова лишилися зі мною назавжди. Я і зараз їх чую назавжди лишилися і сліпі співаки. Я бачу їх. Та ніч, що стала початком нового життя, і ті два чоловіки, що стали моїми батьком і братом, теж назавжди залишаються зі мною. Я пам'ятаю їх. Це дуже легко. Для цього досить заплющити очі. Розділ десятий Абдула дуже серйозно поставився до нашого побратимства. Він з'явився в моїй хатинці з цілою торбою ліків. Була там і металева коробочка з хірургічними інструментами. Він закидав мене запитаннями про призначення різних ліків і про те, скільки їх треба буде мені надалі. З'ясувавши все, що його цікавило, він сів на ослоні і якусь хвилю мовчки дивився, як я розкладую ліки на бамбуковій етажерці. «Ну, і де ж вони, Ліне?» – запитав він нарешті. «Хто? Твої пацієнти? Куди вони поділися? Я хочу бачити, як мій брат займається лікуванням. А яке може бути лікування, якщо немає хворих? Бачиш, зараз у мене немає пацієнтів». «Ох!» – зіткнув він розчаровано. Побарабанивши пальцями по коліну, він запитав. «Хочеш, я приведу тобі пацієнтів?» Він же підвівся, і я уявив собі, як він тягне людей до мене на прийом. «Ні-ні, заспокойся. Я взагалі не щодня приймаю хворих. І потім, якщо вони бачать, що я удома, то самі приходять до мене. Але годині о другій. Так рано вони не з'являються. Та я і сам уранці працюю. Мені ж треба заробляти гроші. А сьогодні?» «Сьогодні я мушу відпочити. Минулого тижня трохи заробив. А як ти заробив? Він дивився на мене з простодушною цікавістю, не розуміючи, що запитання може виявитися нетактовним і збентежити мене. Знаєш, Абдуло, не годиться питати іноземців, як вони заробляють на життя, відповів я, всміхаючись. Зрозуміло, сміхнувся він. Підпільний бізнес. Ну, не зовсім. Та коли вже ти питаєш, я поясню. Одна французка хотіла купити півкіло чарасу, і я їй допоміг. А ще я допоміг німецькому туристові продати фотоапарат Кеннон за вигідною ціною. Від них обох я отримав комісійні. «І скільки?» – запитав він, дивлячись мені в обличчя. Очі його були майже золоті. Такого кольору бувають піщані дюни в пустелі Тар перед настанням сезону дощів. Близько тисячі рупій. Це дуже маленькі гроші, брате Ліне. Кинув він презирливо, скрививши губи і зморщивши носа. «Ну, може, для тебе вони і малі?» – пробурмотів я а я можу прожити на них тижні за два. А зараз ти, значить, вільний? У якому сенсі? У тебе немає пацієнтів? Немає. І свої маленькі комісійні тобі теж не треба заробляти? Ні, не треба. То гайда. І куди ж це? Їдьмо, там побачиш. Вийшовши з хатини, ми зіткнулися з Джонні Сигаром, який, напевно, підслуховував нашу балачку. Він усміхнувся мені, скорчив гримасу Абдулі, потім вирішив усміхнутися мені ще. Привіт, Джоні. Я виїжджаю на деякий час. Наглянь, щоб дітлахи не опорилися в ліках. Гаразд, я сьогодні розклав на тажерці нові медикаменти, і серед них я небезпечні. Джоні ображено випнув щелепу. Ніхто нічого не чіпатиме в твоїй хатині Лімбаба. Про що ти говориш? Ти можеш залишити тут мільйон рупій, і він буде цілий. Можеш залишити золото. Банк Індії не таке надійне місце, як хатина Лінбаби. Я тільки хотів сказати: навіть алмази можеш покласти тут і сварагди, і перли. «Зрозуміло, зрозуміло, Джоні, я врахую це на майбутнє». «Та про що тобі взагалі турбуватися?» – трутився Абдула. «Він отримує так мало грошей, що вони нікого не можуть зацікавити. Знаєш, скільки він заробив минулого тижня?» Джоні, схоже, ставився до Абдули з підозрою. На обличчі його застигла ворожість, але цікавість взяла гору. «Скільки?» – запитав він. «Не бачу сенсу говорити про це», – пробурчав я. «Тисячу рупій!» – сказав Абдула, сплюнувши для більшої виразності. Взявши Абдулу за руку, я потягнув його по доріжці поміж хатинами. Окей, Абдуло, ти ж хотів відвести мене кудись, то поїхали, брате. Ми попрямували до виходу. Але Джонні нагнав нас і, схопивши мене за рукав, змусив відійти на два кроки назад. Господи, Джонні, у мене немає ніякого бажання розмовляти зараз про мої заробітки. Обіцяю тобі, що відповім на всі твої запитання, коли повернуся. Ні, лін, баба, я не про заробітки, прошепотів він. Я про цього хлопця, про Абдулу. Йому не можна довіряти. «Не займайся з ним ніяким бізнесом». «Що це означає? У чому справа, Джонні?» «Ну, просто не займайся». Можливо, він додав би щось ще, але Абдула, обернувшись, гукнув мене, і Джонні відступив і зник за рогом. «Що за проблема?» – запитав Абдула, коли я нагнав його. «Жодних проблем, пробурмотів я, розуміючи, що проблема є. Зовсім ніяких». Абдула залишив свій мотоцикл колонетрищ, доручивши дітлахам наглянути за ним. Я сів на заднє сидіння, і ми у своїх тонких сорочках і без будь-яких шоломів полинули морським берегом у бік Нариман-Пойнт. Якщо ви хоч трохи знаєтесь на мотоциклах, то можете оцінити людину за тим, як вона керує цим видом транспорту. Абдулла вів мотоцикл інстинктивно, не замислюючись так само природно, як ступав ногами під час ходи. Орієнтуватися у вуличному русі йому допомагали майстерність та інтуїція. Кілька разів збавляв хід, коли, на мій погляд, в цьому не було необхідності. Але відразу після цього іншим водіям, що не володіли такою ж інтуїцією, доводилося різко натискати на гальма. Деколи він додавав газу, хоча здавалося, що ми зіткнемося з транспортом, який рухався попереду. Але той транспорт, немов, за помахом, чарівною паличкою звільняв дорогу, і ми вклинювалися у вільний проміжок. Спершу його манера керування трохи нервувала мене. Але незабаром я мому волі пройнявся довірою до нього і заспокоївся. Біля пляжу Чаупаті ми звернули з набережни і попрямували до Наначоук. Цей район збудували ще тієї пори, коли Бомбей інтенсивно розвивався як велике портове місто. Деяким з них, побудованим за суворими геометричними канонами епохи британського панування, було вже по 200 років. Частина міста поміж Наначоук і Тардео була відома як район парсів. Спочатку мене дивувало, що в цьому величезному мегаполісі з його розмоїттям народностей, мов і життєвих устоїв люди прагнуть жити окремими гуртами. Ювеліри торгували на своєму ювелірному базарі, а слюсарі, теслярі та інші ремісники – на своїх ринках. Мусульмани жили в мусульманському кварталі, а християни, буддисти, сикхи, парси і джайни – в своїх кварталах. Якщо ви хотіли купити або продати золото, треба було йти на базар «Завері» де сотні ювелірів намагалися перехопити клієнтів один у одного. Якщо ж вирішили відвідати мечеть, то опинялися в районі, де мечеті стояли мало не впритул одна до одної. Абдулла зупинився біля лікарні «Братія» – сучасної клініки, яка фінансувалася благочинним фондом. Там були і комфортабельні палати для багатих, і безоплатні палати для бідняків. Ми увійшли до стерильно-чистого мармурового вестибюля, де великі вентилятори нагнітали приємну прохолоду. Абдула поговорив з реєстраторкою і повів мене в палату швидкої допомоги. Звернувшись ще кілька разів до санітарів і медсестер, він нарешті знайшов того, кого шукав. Маленького лікаря, який сидів за столом заваленим паперами. «Доктор Хамід?» – запитав Абдула. «Так, це я», – роздратовано відгукнувся лікар, продовжуючи писати. «Я від шейха Абделя Хадера. Мене звуть Абдула». Лікар відразу припинив писати і, поволі піднявши голову, втупився в нас із тривожною цікавістю. Такий вираз з'являється на лицях перехожих, що спостерігають за вуличною бійкою. «Він повинен був подзвонити вам учора і попередити про мій прихід», – нагадав йому Абдула. «Так-так», – прохопився лікар і, широко посміхнувшись, потиснув нам руки. Його долоня була суха і квола. «Це містер Лін», – представив мене Абдула. «Він лікує людей в колапських нетрищах». «Ні-ні», – заперечив я. «Я зовсім не лікар. Мене просто попросили допомогти там. У мене немає медичної освіти». Хадербгай повідомив мені про ваші скарги на те, що лікарня Святого Георгія відмовляється приймати пацієнтів, яких ви туди посилаєте. Відразу перейшов Хамід до справи, залишивши без уваги мої претензії на скромність. Його темнокарі і майже чорні очі поблискували за скельцями позолочених окулярів. «Ну так, було таке», – відповів я, здивований тим, що Хадербгай запам'ятав мою скаргу. Річ у тому, що деколи я не знаю, що робити з хворими, які приходять до мене. Якщо я не можу поставити діагноз або сумніваюся, то посилаю людей в лікарню Святого Георгія. Нічого іншого мені не залишається. Але дуже часто вони повертаються, так і не отримавши допомоги ні від лікаря, ні від медсестри, ні від кого. Може вони просто симулюють хворобу? «Та ні, що ви?» – образився я. «Який зиск із того?» «Крім того, у них же є почуття власної гідності. Це не жебраки якісь?» Звісно, звісно. пробурмотів він і, знявши окуляри, потер перенісся. А ви самі не пробували піти в лікарню і з'ясувати, чому вони їх не беруть? Так, я ходив туди двічі. Мені сказали, що раді б допомогти, але вони і так переобтяжені роботою, і якби у хворих було направлення від лікаря з ліцензією, то вони поставили б їх у чергу на прийом. Я не скаржуся на співробітників лікарні. Зрозуміло, у них і без того турбот вище голови. Персоналу не вистачає, а хворих повно. «Я в своєму медпункті приймаю до 50 пацієнтів щодня, а до них приходить 600, а то й тисяча хворих. Проблема в тому, що моїх хворих просто немає коштів, щоб заплатити лікарові за направлення, тому вони звертаються до мене». Доктор Хамід звів брови і обличчя його знову осяяла широка усмішка. «Ви сказали, мої хворі. Ви вже відчуваєте себе індійцем, містер Ліне. Я засміявся і вперше відповів йому на хінді рядком пісні з кінофільму, який йшов тоді в багатьох кінотеатрах міста. «Ми прагнемо стати кращими в цьому житті». Лікар теж засміявся. «Знаєте, я зможу допомогти вам. Тут я чергую два дні на тиждень, а решту часу працюю у себе в кабінеті на 4-й поштовій вулиці. Я знаю цю вулицю, вона дуже близько від мене. І ми з Хадербгаєм домовилися, що ви посилатимете пацієнтів до мене, а я вже скерую їх до лікарні Святого Георгія, якщо це буде необхідно. Ми можемо почати із завтрашнього дня, якщо хочете. Звісно, хочу, вигукнув я. Це просто чудово, величезне вам спасибі. Я поки що не знаю, як організувати оплату. Немає за що мені дякувати і не турбуйтеся щодо оплати. Відповів він, поглянувши на Абдулу. Ваших людей я прийматиму безоплатно. Хочете випити чаю? У мене скоро перерва. Навпроти лікарні є ресторанчик. Не могли б ви почекати мене там? Нам треба обговорити деякі подробиці. Ми з Абдулою чекали його хвилин зо двадцять, спостерігаючи крізь велике вікно за тим, як до лікарняного входу підходять бідні пацієнти і під'їжджають на машинах багаті. Потім з'явився доктор Хамід, і ми про все домовилися. У всіх добрих лікарів є принаймні три спільні риси. Вони вміють спостерігати, вони вміють слухати і не вміють піклуватися про себе. Хамід був добрим лікарем, тож за годинку, коли ми про все поговорили, Мені стало аж ніяково, я помітив, що в нього передчасні зможки на обличчі, а очі почервоніли від недосипання. Він міг би, якби захотів, швидко розбагатіти, зайнятися приватною практикою в Німеччині, США або Канаді, але він залишився на батьківщині, де заробляв копійки. Він був одним з багатьох тисяч бомбейських медиків, які мало отримували від життя, але в своїй щоденній роботі творили просто таки дива. Як, по правді, вони рятували місто. Коли ми знову їхали вулицею назад, відважно петляючи поміж автобусами, Абдулла крикнув мені через плече, що раніше доктор Хамід теж жив у нетрищах. Хадарбегай шукав там обдарованих дітей і платив за їхнє навчання в приватних коледжах, а потім і у вищих навчальних закладах. Вони ставали лікарями, медсестрами, вчителями, інженерами, правниками. Отак він знайшов і Хаміда, який тепер віддавав свої борги, допомагаючи моїм пацієнтам. Хадербгай з тих людей, котрі працюють на майбутнє. Сказав Абдула, коли ми вже зупинилися на перехресті. «Більшість людей, і ми з тобою, брате мій, просто чекають, коли майбутнє настане. Але Абдель Хадархан спочатку мріє про майбутнє, потім планує його, а потім будує за певним планом. У цьому відмінність між ним і всіма іншими людьми. Куди ти мене знову везеш? Туди, де ти отримуватимеш ліки. Отримуватиму ліки? Хадербгай звелів, щоб тобі постачали ліки щотижня». Те, що я привіз тобі сьогодні, це перша партія. Ми їдемо на чорний ринок ліків. Чорний ринок ліків? А де це? У нетріщах лепраків, хворих на проказу, пояснив мені Абдула діловитим тоном. І засміявся. Не турбуйся ні про що брати. Тепер ти теж частина плану. Мені слід було б дослухатися до цих слів. То був сигнал тривоги, проте я був майже щасливий. Ці слова зворушували мене, порскували адреналін мені у кров. Здійснивши втечу, я назавжди полишив у минулому свою родину, батьківщину, цивілізацію. Я думав, що моє життя скінчилося, а тепер, провівши декілька років у вигнанні, раптом побачив, що не лише намагаюся позбутися минулого, а й прагну чогось нового. Як і всі знедолені, я полюбляв небезпеку, тому що відчуття загрози допомагало мені забути те, що я втратив. Петляючи за бдолою вулицями на мотоциклі, підставляючи обличчя зустрічному вітру, я безоглядно йшов на зустріч своїй долі. Колонія леприків містилася на околиці. У Бомбеї було декілька спеціальних лепрозорів, але ті, до кого ми їхали, не хотіли там жити. У цих закладах були добрі умови. Хворих доглядали, намагалися їх лікувати. Але там доводилося улягати правилам, і не всім це було до душі. Тож чимало хворих на цю недугу мешкало в своїй колонії. Надзвичайна терплячість мешканців нетріщ не поширювалася на прокажених. Їх боялися, тож лепраки жили в тимчасових таборах, там, де могли знайти вільну місцину. Іноді вони поселялися на ділянках з промисловими відходами або біля одного з міських смітників. Того дня ми з Абдулою знайшли їх на порожній смужці землі біля залізничного полотна в Харі, одному з передмість Бомбея. Нам довелося залишити мотоцикл на узбіччі і пробиратися до табору прокажених тим же шляхом, яким ходили вони самі, пролазячи крізь дірки в загородах і перестрибуючи через канави. Ділянка, яку вони вибрали, була складською територією. Сюди вивозили харчі й промислові товари з міста. Поряд із сортувальною станцією стояли адміністративні будівлі, склади і депо. Вся територія була оплутана мережею маневрових колій і обгороджена по периметру високою дертяною огорожею. Навколо процвітало забезпечене життя упорядкованого передмістя з інтенсивним транспортним рухом – садами, терасами і базарами. А на території усередині дротяної загороди панувала гола функціональність. Тут не росли рослини, не бігали звірі, не ходили люди. Тільки товарні вагони з гуркотом переїжджали коліями з місця на місце, немов якісь примари. І тут розташовувалася колонія прокажених. Вони захопили невелику ділянку поміж залізничними коліями і звели на ній свої житла, що на сягали мені по груди. Здалека поселення було схоже на армійський табір, оповитий димом багать, де готували їжу. Поряд з тими халупами хатини в наших нетрищах здавалися міцними комфортабельними спорудами. Тутешні тимчасові оселі були з листів картону і пластмаси, зв'язаних тонкими мотузками і підпартих кілками. Все це можна було розвалити за декілька хвилин, а тим часом воно правило за житло для чотирьох десятків чоловіків, жінок і дітей. Ми попрямували до однієї з центральних хатин. Побачивши нас, люди завмирали на місці і проводжали нас очима, але ніхто не намагався заговорити з нами. Я мамоволі зиркав на тутешніх мешканців. У деяких не було носів, у більшості пальців на руках, ноги їхні були обмотані скривавленим ганчір'ям, а у декого процес гниття сягнув так далеко, що вони були без губ або вух. Мабуть, звістка про нас розлетілася по всьому табору. З халупи, до якої ми прямували, вийшов якийсь чоловік. Хвороба безжально скалічила його, знищивши губи і майже всю нижню частину обличчя. Видно було тільки темну вузлувату плоть, де вирізнялася ясно із зубами і з'яло темне провалі замість носа. «Абдуло, сину мій!» – сказав він на хінді. «Якся маєш? Ти снідав сьогодні?» «У мене все добре, Ренджибгаю», – шанобливо відповів Абдула. «Я привіз гору, який хоче познайомитися із тобою. Ми недавно поїли, але чаю вип'ємо з любки». Діти протягнули нам стільці, і ми посідали перед халупою Ранджита. Навколо нас зібралося декілька чоловіків, дехто опустився на землю. Це Ранджит Бгай звернувся до мене Абдулла на Хінді гучним голосом, щоб усім було чутно. Він тут цар і бог, голова клубу Калатопі. Калатопі означає на хінді чорний капелюх. Так часто називають злодіїв, тому що бомбейські в'язниці на Артур Роуд Злодіїв примушують носити капелюхи з чорними стрічками. Я не зрозумів, чому Абдула вживає це прізвисько, але всі сприйняли його з посмішкою і навіть повторили кілька разів. «Вітаю вас, Ранджит Бгаю», – мовив я на хінді. «Мене звуть Лін». Аб доктор Гайн?» – запитав він. «Ви лікар?» «Ні», – вигукнув я, мало не в паніці, оскільки їхня хвороба бентежила мене. Я гадки не мав, як лікувати її і боявся, що він попросить мене допомогти їм і звернувся до Абдули, перейшовши на англійську. «Скажи йому, що я не лікар, я просто умію надавати першу допомогу, заліковувати щурячі укуси, подряпане тощо. Поясни йому, що у мене немає необхідної медичної підготовки і що я не вмію лікувати лепру». «Так, він лікар», – пояснив Раджибгаю Абдула. «Ну, спасибі, братику, процідив я крізь зуби. Діти принесли нам склянки з водою і чай в чербатих чашках. Абдула випив воду великими ковтками. Ранджит відкинув назад голову, і один з хлопчаків улив воду йому в горло. Я вагався, проте Абдула, напевно, усвідомлював, що робить, коли пив воду, і я вирішив, що можна ризикнути. Відчайдушним широким жестом вигнанця, якому нічого втрачати, я перехилив склянку. Сорок пар очей стежили, як я п'ю. У Ранджита були очі медовго кольору, затягнуті легкою плівкою. Певне катаракта в початковій стадії. Він кілька разів окинув мене від ніг до голови пильним поглядом, повним відвертої цікавості. Хадар сказав мені, що вам потрібні ліки. Поволі мовив він англійською. Зуби Ранджита клацали, коли він говорив, і оскільки він не міг допомогти собі губами, зрозуміти те, що він казав, було непросто. Але коло нього стояв хлопчик, можливо, його син. І він, як перекладач, виразно повторював слово за словом все, що сказав Ранджит, дотримуючись того ж таки темпу і не відстаючи від нього. «Ми завжди раді допомогти Абделю Хадеру, надати йому послугу – це честь для мене. Ми можемо щотижня дати вам багато ліків, високоякісних ліків». Він гукнув когось, і хлопчик років 13 поклав переді мною полотняний згорток. Там був широкий асортимент ампул і пляшечок. Всі з етикетками і виглядали абсолютно новими. Серед них були гідрохлорид, морфіну, пеніцилін, засоби проти стафілококової і стрептококової інфекції. «Де вони дістають все це?» – запитав я Абдулу. «Крадуть», – відповів він на хінді. «Крадуть? Де? Як?» «Багут Гошіяр», – озвався він. «Дуже винахідливо». «Так-так», – підтримав його цілий хор голосів, що звучав дуже гордо, без тіні іронії. «Ми хороші злодії, ми хитрі злодії», – чулося навколо. «А що вони роблять з цими ліками?» «Продають їх на чорному ринку», – пояснив мені Абдула на хінді, щоб його слова були зрозумілі всім. Завдяки лікам та іншим краденим товарам їм вдається вижити. Але хто ж буде купувати ліки у них, якщо їх можна дістати в будь-якій аптеці? Який ти доскіпливий? Щоб пояснити тобі це, я повинен розповісти цілу історію. А вона довга, розрахована на дві чашки чаю. То спершу візьмемо ще по одній. Усі засміялися і тісніше зайвмилися довкола нас. Колією прохуркотів товарний вагон. Він проїхав так близько, що здавалося от-от зачепить хатину. Та ніхто не звернув на нього уваги. По залізничному полотну пройшов доглядач в шортах і формані сорочці захисного кольору, перевіряючи стан рейок. Час від часу він зиркав на селище лапраків, але, минувши його, більше жодного разу не обернувся. Нам подали чай, і Абдула заходився розповідати. Діти сиділи на землі, притулившись до нас і обіймаючи одне одного. Якась дівчинка довірливо обхопила руками мою праву ногу. Абдулла говорив на хінді, повторюючи свої фрази англійською, коли бачив, що я не все зрозумів. Почав він з епохи британського панування, коли англійці господарювали по всій Індії, від перевалу Хайбер до Бенгальської затоки. «Іноземці, фіренгі ставили прокажених найнижче від усіх верств населення», – сказав він, – «і вони отримували допомогу останніми. Дуже часто вони були позбавлені ліків, прив'язувальних засобів, медичного догляду». Під час голоду чи стихійного лиха вони часто не мали можливості скористатися навіть традиційними народними засобами і лікувальними травами. І прокаженим доводилося красти те, чого вони не могли дістати іншим шляхом. Поступово вони настільки досягли успіху в цій справі, що у них з'явилися навіть надлишки, які вони почали продавати на власному чорному ринку. В Індії, провадив Абдула, завжди було неспокійно. Повсякчас вибухали повстання і війни, процвітав бандитизм. Кровлилася річкою, але набагато частіше, ніж на полі бою, люди гинули від гнійних ран і епідемій. Контроль за витратою лікарських і перев'язувальних матеріалів був найважливішим джерелом інформації для поліції. Все продане аптеками, клініками або оптовими компаніями перебувало на обліку. І коли ці цифри помітно перевищували норму, вживали відповідних заходів, що супроводжувалися арештами і навіть вбивствами. Слід, що тхнув ліками, в першу чергу антибіотиками, дав змогу виловити чимало бандитів і повстанців. А прокажені на своєму чорному ринку продавали ліки всім, не ставлячи зайвих питань. Розгалуджена мережа їхніх таємних торгових точок існувала в кожному великому індійському місті. Їхніми клієнтами були найчастіше терористи, сепаратисти, нелегали або й просто злочинці. «Ці люди вмирають», – завершив Абдула свою розповідь, – «і вони крадуть життя для себе самих». А потім продають його і іншим нещасливцям. Абдула замовк. Всі дивилися на мене. Певне, їх цікавило, як я реагуватиму на цю розповідь про жорстокий бойкот і про їхню незамінність у кримінальному світі. Можна мені ще води? – запитав я. Мабуть, я виправдав очікування, оскільки всі почали радісно сміятися. Декілька хлопчаків схопилося з місця, щоб принести мені води, а дорослі поплескували мене по плечах і спині. Ранджит Бгай пояснив, що Суніл, хлопчик, який приніс нам з горток з ліками, регулярно привозитиме медикаменти мені в нетрище. Він попросив мене посидіти ще, щоб кожен прокажений міг доторкнутися до моєї ноги. Мені здавалося, що це принизливо для людей, і я почав умовляти його відмовитися від цього, але він наполягав, а потім суворим виразом і якимсь запеклим блиском в очах спостерігав, як його люди стукають по моїй нозі кусками пальців чи рук. За годину потому Абдула висадив мене біля центру світової торгівлі. Він теж зліз із мотоцикла і міцно обняв мене. Я засміявся, і він здивовано втупився в мене. Що в цьому смішного? Нічого смішного, заспокоїв я його. Просто я не чекав таких ведмедячих обіймів. Ведмедячих обіймів? Це такий англійський вираз. Авжеж, означає міцні обійми, так у нас обіймаються друзі. Брате мій, мовив він з легкою усмішкою. Завтра ми з сунілом привеземо тобі ще ліків. І поїхав собі, а я попрямував до своєї хатини. Я роззирнувся, і наше селище тепер здавалося мені надійним осереддям безмежних можливостей. Його мешканці були сильні і здорові. Увійшовши до хатини, я зачинив по собі тонкі фанерні двері. Сів і заплакав. «Страждання», – сказав мені одного разу Хадербгай, – «випробовують на міцність нашу любов. Перш за все, любов до Бога». Я не вірю в Бога, та все ж таки не пройшов сьогодні того випробування. Я не міг любити Бога і не міг пробачити йому. Сльози бігли у мене з очей, аж відчинилися двері, і увійшов Прабакер. «Від нього може бути велика небезпека, Ліне!» – випалив він без всяких передмов. «Від кого? Про що ти?» «Про цього хлопця, Абдулу, який приходив до тебе сьогодні. Від нього може бути дуже велика небезпека, якщо знайомитися із ним, і особливо, якщо робити якісь справи із ним також. Що ти цим хочеш сказати?» – Прабакер мовчав. На його відкритому обличчі виразно відбувалася внутрішня боротьба. Він убивча людина, Ліне, вбивця. Він вбиває людей за гроші. Він гунда, гангстер і працює на Хадербгайе. Всі знають це. Всі, крім тебе. Я відразу ж зрозумів, що це правда, що і я вже й сам це знав. Це було видно з того, як люди ставилися до Абдули, з яким жахом дивилися вони на нього. Я постарався тверезо поглянути на самого Абдулу і на те, чим він займається, і визначити, якими повинні бути мої стосунки із ним. Хадар звісно ж, мав рацію. У нас було багато спільного. Ми обоє поважали грубу силу і не боялися порушити закон. Обоє були вигнанцями, самотніми в цьому світі. Але я нікого не вбивав. Цим ми відрізнялися один від одного. Подумав я і про те, як упевнено тримався в колонії прокажених. Звісно ж, упевненість і самовладання передалися мені там від Абдули. Поруч із ним я нічого не боявся. Після втечі він був першим, хто так діяв на мене. Таких людей називають у в'язниці стовідсотковими хлопцями. Вони, не замислюючись, поставлять на кін своє життя заради друга. В'язниця зриває маску з людини. У в'язниці ти не можеш приховати свою суть. Ти не можеш прикинутися крутим. Ти або є такий, або ні. І це видно всім. І я впевнився. Що коли на тебе пруть із ножем, а зі мною це бувало неодноразово, і постає питання, хто кого, поміж сотень людей знайдеться той, хто заради дружби піде з тобою до кінця. В'язниця навчила мене розпізнавати таких людей, і я знав, що Абдула – один із них. Для мене крутий характер і залізна воля Абдули означали більше, ніж все добросвіту. І, сидячи в своїй хатинці, я присягнувся, що буду йому вірним другом і братом, хоч ким би він там я насправді. Я подивився у стурбоване обличчя прабакера і всміхнувся йому. Він інстинктивно всміхнувся мені у відповідь, і я раптом збагнув, що відіграю в його житті таку ж роль, як і Абдулла в моєму. Дружба – це теж ліки, і ринок, де її можна дістати, теж буває чорним. «Не хвилюйся», – сказав я, поклавши руку йому на плече. «Все буде гаразд, нічого зі мною не станеться».